Bevezetés A műről Jelenírás a legendás állatok és megfigyelésük sokévi utazgatás és kutató munka gyümölcse. Úgy tekintek vissza a hajdani 7 éves varázslóra, aki szobájában üldögélve hosszú órákat töltött tohonya turkák boncolásával, hogy irigy lemőt a ráváró utazások miatt. Igen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 A mágiaügyi minisztérium alacsony beosztású hivatalnokaként kapva kaptam a lehetőségen, hogy kiegészíthetem szánalmas heti csarlós fizetésem, egyszer mint mind távoli tölthetem szabadságomat új mágikus fajok után kutatva. Így hát a legendás állatok elkészült, és immár sokadik kiadását éri meg. Jelen bevezetésben igyekszem választadni néhányra azon kérdések közül,